یو وینو دا و دا خلیل بوا او اغاچه گمدنو سلمانی پر نکاو آغاستان سایده و واده کې د چاوه صورت تا گره وقت دی سلمان پر نکاو که سلمان پر سمیسی جمع کول ویاروی دا جینائی تیزان تاکو ما باسم خو دا خود خلیل لی خبروانه پوستوی مال د خلیل کارونو مارو نم که لکن زکا چی وینو چاینو کارونو خو کوي سلمانې وه چې مونږ خوایو چې راځمون خزينو 24 غنټې دې مونږ سره ناشته یې لګا دا اوس کوم خبره ته نولاله تنول روډای پخې هي کار داس چې جا کمدنو جامی وینډیو او ډر ډایور کروم پخې او لوخیم جو وینډیو لاسونه زماي خوځي تور شي او دا غشي لګه دا هډېره مساله ده ندي سلمانې پیسې میسه جمع کولې اځې دا خززان تکومه اخلمه پیسې جمع خلیل ته وېدا وینځي را پماره خزاده سلمانی له من کو حایدا او دو خلیل نه سکهي تا جو کوي دا خلیل نه په پیسو باندې واغستا په پیسو یې سګळा خو سلمانی به کی شرط لگاو خيار په مال بدریر زیسی خيار دریر زو دری مال سبي خبره پوي کې کنه چې خیاره پکې ولګاو اوس تاسو کو سلماني خو وا غستا کنا خزا دکنا وا غستا قاعده دا ده چکله ملک رقبي په ملک نکاحه با ناراشي نو ملک نکاحي ختمي فائدہ باندې په نوشته کال چې ملک رقبي په ملک مل نکاحي سشي راشي نو ملک نکاحي سشي ولې ملکي نکاحي ضعیف ته او ملکي رقبي څه دي قویرې نو چې قویر راشي نو ضعیف څه شي خاتم شي چې مي خراشي د بيزو ځای څه شي رخص شي شاید څه خلک وینا چې مي خراشي وي د بيزو ځای څه شي نو ملکي رقبي هغه چې توارشي او راشي په ملکي نکاحي باندې د پاسا ملکي رقبي س... ملکي نکاحي څه کیږي نو سلمان واغ استلا او سلمان لخیار ده او ستاسوای مذبون هیرشیدی ستاسونا پرونیو مست که با که زمانه جهالت شپا تیره شده ده امام سه پنیز باننی چه ده سلمان لخیارو نو د امام سه پنیز دا ده ملکی ده ده باندې د ده مشتری ملک راقل ده او صاحبینو پنیز صحیح ده کنا نو بس خبر آسان شو چې دا سلمان ملک د امام سے پونیز نظر راغله نو نکاله فاصله شوي زکه ملک راکبیل راغله نه دی ملک نکایله ختم شوي او دو چا پونیز صاحبینو پونیز ملک راکبیر راغ کنه چې ملک راکبیر راغ نو ملک نکاهي کړه او کړه ختم شوه بل دا وذو دین ده شو مخ کی خذو وسه شوه پو اصل باندې پوه شو غنه او دلیل ظاهر ده لکه خار خبر ده و من اشترا امراته چا چوا غ استقبال خذا علا خپل خذا باندې پوه شو غنه علا انه بالخيار په دې شرط باندې چې دلرو خياري سلاست ايام درې ورځې من لم يفسد النكاه نکاه نافست کا کوم نو نه لم یم لکهلیمال لهوو منل خار ځکه د نه د مالک شوي دی دی د وینځ د خپل ښځله مالک شوي لمال لهوو منل خار ځکه سه دی ای تیو له رو اوس بله صلې دا په کده ل خبره ده چدا خو دخه زدا کنه چې دخه زدا نو د ملک د وجو لوتې جایز د کنه ها نو که چې ته وتی کړه څخه چالو شو په لخه نو د دې نه دانش ویلې چې دا ته کم د په کې تصرف وکاو او د خيار ساقط کو د تصرف وکاو خيار وکاو ولي ځکه دا دخه په لاسو وا خو زدا د وجنه ولوتې سوا جایز نو پس د دینه والا واپس کول سه دی جائز دی که خیارو نو پدی سره خیار مسکتو نگر دی یعنی دا تصرف دا تصرف مسکت ده خیار نده پدی سر خیار ساکت دی لی زکا چه دا دل آل ریڈی جائز وا مخی نسوا علواته و صورت تی کدا جینا کوې دن دنکڑی وا کوین دن کې نکاح تړلې و من کوه خپل خزيره خلا رخصتي شوی نو مخ الهواتي کړي نو او جنې با کېرا و جنې سو با و او وایغ استلا خپل خزيره من کوه لگانا وایغ است خو مثلا ثیلا کنه کیسه دی خيار دی او دې خیار په دوران کې چې کم نن واتی کړه با کېره واتی کړه په دیول جایز وکړه کومن کو هو وکړه وا هو اوس دا تصرف چي دي نو دا تصرف مسقط په زه ګمخ کې ده کړه نو نو دی سر سوال د بکارت راغې نقصان څه شو راغې نقصان څه شو نو که کله سوال د بکارت او سروشو نقصان راغې د دا که سموتې مسقطه چا ده نو خیار ده نو خيار ختم شو اوس ولا واپس کول جائز نه دي او دار ده مملوکه شو ده سشوا پومن شو وینوتیه له له اي يردها زه گما کې تسلیت په نکاح شوی دی ان الوتیه به حکم نکاح زه کدا وتی به حکم نشا ده ته نو وجه ده چا نه ده کانت برن هو کوي چرته دا به کره لانللوته یوون کې سوه ځکه داوتې په کې تنخیص را ولی پهون شوي دهنی په دا ټولې خبرې په ماتن کې چېی دا چامه ځ وقاله ساح نوی یسو دنیکانې کاس ک پسی کې لی هملیکههګ ځکه د هغې خيار سروم چې کمونه مشتری سو ګرځي مالک ګرځي چې مالک وګرځي نو ملګره قبیراغه په ملکی نکاحي باندې ملګره نکاحي سو شو وین وتيا ها لم يردها او کچرته کې و دي رد ولا جائزه نه دی دا غي په زبان نه ولا نه دی جائز زکن نه جائز چې تا به کېد تسرب سکو او دا وتی اوس په ملکی متوهي شو هغه ته شو نو دی سرده چه کمنو دا خیار زن لختم که بیع و بیعینا پیسکڑا بیسکڑا لیانه او تیاها بی ملکی الیمین ذکر دو تی کرده پی ملکی امینی فیم تنیع رد نرد ممتنیشو و این کانت سیی اگر کدا سوا سیی دا یو مسئلہ ختم شوان اس مسئلہ داو لگ گونتا که چکلہ مشتری لپاره خيار دی څه شې د دې امام څه په نسوانی د بیا ملک د مشتری ته خیر ده کنه لږونته د عامه بیا ملک د مشتری کې نه داخليږي او د دا صاحبینو په نسوانی په ملک د مشتری کې سکیږي مده په نایو مسله تفریش او دې کیدا کنه د خزيره ها اختلاف به قرار یې کنه صاحبین یو سو امام څه بل سو ودې دي مسالې بلا نظایر دي هغه څنګه دقه دی, دی, دی باندې مرتب کیږي کی نو ډېر څه دي نظایر دي ډېر نظایر دي اوله مسأله ولهاذ المسأله اخوات قدې مسالې نظایر دي كلها چې دا ټول تب تني علا وقو الملك للمشتري بشل تر خيار و ادمي شيغه بنا دي پدې مسأله باندې چې ملک واکاکيږي د مشتری د سارا به شرط الخيار د صاحبینو پنيز و آدمی هی او نواقع کی گی پونیز دی چا باننی ایمام سی. سی پونیز باننی اولا نای مسئلہ مشتری بولا که دخپل رور واغستو سی واغستو مڑای را خیر دلو گوندن که دارا کوئی کنا یعنی قریب رشتدار واغست زی را حیم محلی واغستو او من پا که کې خود سشه خیاری پا کسکو که خود دری را جی سکو که خود نو دی امام سے پونس باندې مالک شوه دی چې مالک نه شوهندې نو ازادي کی حدیث ته متوجہ نه امام مالک زارهمه مہرمن مالک, مالک نه ما دی کنه او د صاحبینو پونس باندې مالک شكونو شو چې مالک شونوسو الله درو ډورو شو مزل دغه کتا زمړم بخپله مبتیا نه لګیدې ماشا الله لګتا ز خدای کوم پوی درګړید او پدی د ورګه لګ سمایب شول کا zip پدور کی چې تاسو په خدای یو خپل کاول وخت وج تاسو بک و بس امام بو خنیفا با, با دویم ستا سنو منو منا ادق المشترا علی المشتری زنیل آغا مسئلونا اتق دم بیعیده ادق المشترا اتق دا چاری نم بیعیده علی المشتری و مشتری اذا کانا قریبا لہو چکل دا دا قریب وی في مدت الخیار پر مدت چاکی دو مسئلہ و امین آم ادقو و اذا کانا المشتری مسئلہ اجو <ترجو> مشتری ویلو ان ملک تو عبدن فهو حر چه زول غلام ملک شو مغه یا ان ملک تو خرن فهو حر صحیح ده کنه ان ملک تو حمارن فهو چه زول خر مالک شو مغه هغه بجګنن صحیح آزاد لکه طالبان به په بس بیا ګرځي آزاد به یې ملک تو سیکلن په هو خیرات خبره باندې پوسو کړه اوس راشه د غلام واغستو خوخیا ربه کی خدرې راځي دچا په निजामه لکته نو سوسو ا دې امام زبنی ما آزاد بلم مفتیانې تصوینه شو کړل ماشو اوس بلما مساله د ملک تو په ځای اشتریتو کړه اینه سره ته اپ دنفه نو شرا شوی دغه نه شوی شرا امام سه بو موی سه ده ایستره ته شرا شوی دغه نه تو بصورت ته دو صورت کې امام سه بو موی ده و امنا اذا کان المشتری حلفا چې کله مشتري دا سوغند کړه چې ان کانځه یې خو د کابل ګرامیانو خبره این ملک تو ابدن فهو حر ٹھیک شو ثامینو پنی شوشو آزاد شو امام سے پنی نه آزاد به خلاف ماقال ایشترايتو چکه لویلو ایشترايتو دا آزاد دی بل اجماع لانه یسیرو کلمون ش الهیت قباد الشرا دا گرزی دا سے علاقه دی چې ازادول کی پس دچانا شیرا نه چې بس شیراو شو, شو غلامه سکو آزاد او دې سره به خیانت په خود به خود شي ساقط شي ذګه چې شراه کړو غلام شسو آزاد شونده تاسو روپ د شو, شو. آزادول چې دبو کې تصرف او خواري شسو ساکت شو بیا نه پیسو وا ومنه بل مسئله ګورورده وینځه واه استیاره سیو است وینځه توجه کیجیه مولانا مولانا توجه کیجیه اپ کی توجه کی ضرورت ہے وینزه واغستلا اوویه چه دری رزی مالسه ده خیار ده یرا آغا وینزه بیمار آوه بموده ده خیار که چه کمدنو اغی مهواری و حیزه و صحیح شوان چه دری رزی در خیار ختمی ده کنه رزی ده حیز پشو دری رزی پس چه کمدنو آغا بیاسش شوان اوس آیا دا چې کم په مودد خيار کې هيز راغله ده دا د استبراد لپاره کافي ده کافي نه ده دغه کله مصله ده ولکه اصل کې مصله درته تاسو استبران پی نه پیژنې تاسو به خې زنه واړه جوړ کړی مسلمان تاسو ګرړي لوي طالبان تاسو ر دینه مخ کې کانس ویلې ده چې د طالبانو د څو رنز ده شاروقا تاسو کرپاولې ده دوی کا دوی دو ده یا تاسو کرپاولې دي لکه تاسو خو په خیان کول نه ټوري تاسو هټول په خلاصہ کړه یو څळे وین ځوالي کنه نو ډایریک داغي وین زیوته جایز نه ده ډایریک داغي وین زیوته سننه چې تر سو پورې پاغي باندې یو هیڅ تیر شوي چې پته ولګي چې د دې رحیم د بلچا په عبو باندې مشغوله مساله ده صحیح ده چې دا ری او هیز تیر شي دا غي نه پس بیا مالک نه وتی صدا اوس دا خبره کو چې دی مده دی خیار کې په مده دی خيار کې چې دا هیز راغل دي نو دا د چا په نيز باندې دی امام سه په نيز باندې ملک د مشتري کې دی ها نو دې خو با دا وینځه وا هیز تیرې په ملک د چا کې د مشتري کې نو دا هیز د استبراد لپاره کافي کېدلې نشي او د صاحبینو په نيز دا هیز ملک د چا دی د مشتري کې د لبره د پره دا هڅ کېدللی شي کافی کېدللی شي اوس په شو مبان م الحم الله ذې پو شو معالام نه نه حیزل مشترات المشترات خیز د مشترات وځې فلمد لا یچ ت اوديیفیبره غین د نه کافی ک دا په استبرا د را هم کې په پاکوی د را کې د چاپنیز د اوما یچ ت او دا پهنیسی کېږي. ولو ردت بهجوم الخيار الالباء لایجب علیہ بل ما صلب کرا هو تا دی مودی پدان ندان دا کاروباری و تا وین ز کاروبار والا وا تا م دا سودا سامان وکنا نو بای اغستی وا دبل چانا او بیا چا دی بای پبل چا سکڑا مړه کچھ سات دیجی بای واغستا دا دا ریسلی دا چې د خيار په موده کې راغله در چا په ملکيو د بای په ملکي کچر ته مشتری رات کړه مشتری سقلا رات کړه نو پدې هیڅ باندې دی بای له وتی صدا جائز ده د چا په نیز د امام په نیز زګ چې دار چا په ملکیو؟ د بای په ملکيو صحیح ده نو په بای باندې دوپاره است برا ضروري فبای با دوباره استبرسن او د صاحبینو پرېز دا د ملک د بای نه څه شوی و وته و ملک د بای نه څه شوی و وتلی و نو داه کیس په ملک د چا نه د بای کې نه دی صحیح راکنه د کبایې ځان ته پاتې کیي دوباره به سکے استبرق هي د چا پنیز امام سپنیز صاحبینو پنیز صحیح راکنه او قدرت کړی شپو د وجد خيار نه اله البای بایتا ولای جب واجب الاستبراء انه نه د واجب استبراء کمنو پنی ز امام سی و این د هما او د چپنیس صایبن واجب ده په چکل رات کړي شی وی بدل خو دنه مشترک قبضه کړي وا مشترک کړي وا قبضه کړي وا بیه رات ولدت المشترات في المدته بالنكاه لا تسر ام ولد له و عنده خلاف لهما عجيبا عجيبا ما سدي مشترات وين ځنه مشترات خرص او شواب په چا باندې همودر چا کې خرص او شودا څه څه شو لکه پاغه خاوندې سګळा پاکی دی پاک خاون دی سکنا پاکی خر سکنا او خیار او پاکی سو پاکی خیار او پاکی اور دی خیار پا دی مدر که دا لنگا شوا پا مدر دی خیار که لنگا شوا بچه یراوڑو بابا دی خدای او پاکی سرکای بابا نما سر بے گب شب لگو دیر زداسیو کشورو ما او سکولې روندوم ما انو غاب بهر اثر لاګو مباشر مفتسر طبيبي داستا ضرر خو س کالجي غونده کې ښکاری او دې به سبق مباق پوي که کنه پوي کیږي هغه ته به مې او ما سره بهم ګاب دی لاګو ما ته بابا وای زب چاپل مطلب ما سوتن نو ما چاپي نو ما ته بابا وای يحيى کلب يحيى وي کلب مختباوي کلب زكريا وي څه به زړ خو لرلاله انو وې ستاسو کلب کمي وني ما وته بابا سلیم خان سلیم خان نوم دې ما راځي د سوابه پاین پیر باندې نه نه بونیر ته دې په دې لار ستاسو او په کلی کې خو بنور مر نه لګي دی دې کالات په کورو کنه په استاذ کې خو بنور نه لګي نو بابا زمون کلی کې خو بنور ما زمون کلی ته خو خل غړ غړ نشته یوول نو هغه ته دې تر ته غرونه دا غرونه خو دا غرونه دې وای ما <مائے> یو بابا ما له فون تک آ په لکنه کله منه وی خاو یزدا ست تلم پر په دې کلی باندې دا ست تلم وی دا ستلمه د تاله راګا وی دغه ځمې په کوګه کم کی مشپار غلی و وی دیو ملک سره مشپاراله وی مای چې زبر د ملمم شپامه سره رالن او شپامه وکړه سهار دا ملک چې کلماله چا رودي کله بلخوځي کله چا رودي کله بلخوځي به ما ته چې له کته خو ډیر تنگ قال مال رازي او قال بلخوازي ها نا ما ته وای چې کور سوښت نه او غجینه لنګیږي نو قال اغيل از او قال تعالى راظم بس بابا دا خبره وا ما... م... <خش> <خش> او اتیا زل وکړه څلک سات بترشه هغه وای چې غجینه او زه کل اغيل از او نو... قال دل راظم چې بیا به له خبره وکړه بیا به له سات بس بیا خبر دا خبره وکړه تمشران بس خبره کوي دې دغني میر سے با دقا کولو مانا فاجا احل مخازو کانا وی بوت لدیل را درد دلنگانو دو سام پختو که لگدی را بدخ خری کانا کانا اخبادا مانا کولو بوت لدیل وی را درد دلنگانو دلنگانو درد وی بوتلا خود و تا خدا بدخری دوامین ایزا ولدتی المشتراتو فی المدد چکل داغی اغسطل شوی بچه راولو پا مدد نکاکی و دا بچه راولو بین نکا دو وجه دیچانا نکانا د وجه د چا نه ګوره ګوره ګور ګور ګوره خبره چې د کمی وینې نه د نقا د وجهې بچه و شک نه ی به سړیین زه خپله نهوه او د بل چاینځه په د د په سکې وه نک کې وه نو دار دو می والده نه ده دا دو می واله دا داغ و ده چې کله د وینځ نه بچه و شي نوغې چې په ملکې مووی سره شي بچه شي په ملکې چا سره مو سره شي. بیا دا امی ولدی دا امی ولدی دا حکم داره چه دا دا د گروستو دا سی ازادی صحیح ده اس اوس کو حیوان پا وای غستا بیا چه وای غستا نو بچه وش لنگا شو پا چا چاکی د خیار کی نو آیا دا امی ولده دا, دا کو نه دی نو دیمام سی پنیز مملوک ادا نا امی ولده ندا دیمام سایبه نو پنیز مملوک ادا نو امی سا دا ولده پونسوئی ومن اذا ولد المشتراة في المدة بالنكالات سروا مولد له عنده خلاف لما صاحب الغرض ومن اذا قبل المشتري المبيع باذن البائع ثم اوداه عند البائع فالك في يده في المدة وهلاك من مال البائع ارتفاع القذب بالرد لعدم الملك عنده دا دي كم نور بلا مساله ذكر كاي زبست دا اودا زيارات